عادت قوانا بعزم الابات عاد قوانا بعزم الابات العمر يمضي ورا من الله الرحمن الرحيم ان Wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihi wa ma yudlil fala hadiya lahu. ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa Ba'da ja, tukati, Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućen a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put upućiti Sjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ana i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allahu posljednji poslan sa istinom. Uzvišen Allah je kazao u svojoj plemenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojavnošću i ne umirite nikak odbogaći osim da u muslimani. Zatim, assalamu alaikumu, wa rahmetullahi wabarakatuhu. <gledanji> Večeras... Išao se neću ostak na ono što se desilo, osvrnuli smo se u pisanoj formi, isto tako smo se obratili na tu temu predavanja. Tako već kobodova za Laju su Hanuala pomoć, nastavljamo govoriti o Allahu i lijepim imenima, njihovom značenju. A večera ćemo govoriti o dva velika alava su Hanova imena. E, pokušao sam pojemiti proši put govoriti o tome da nekako kada se nešto desi mi spomenimo neko Allahu u Tebarek i ime koje se u značenju podudali sa onim što se dešava. Međutim, kad promisliš i kada razmisliš koje god Allah-u Tebarek ime da uzmiješ da govoriš, mora se znači poklopiti sa stvarnošću sa onim činjeničnim stanjem koje se dešava Znači, oko nas. Vačera se okobo da su dva imena, prije svega El-Vekil i drugo te barek Tebārek ime El-Kafil. El-Vekil i El-Kafil. Odnosno, u drugo ime El-Kafil postoji znači, raziloženja kod učenjaka. Neki ga ubrajaju, odnosno, pobrajaju da je od allah je lijepih imena, dok drugi ne. I kazali smo da su te razlike u, u smislu onome, da li neko smatra da je to Allahov vlastito ime ili opisno opisno ime odnosno da, da potpada pod Allahova tebare kvetala svojstva odnosno, odnosno savršena Allahov svojstva A jedan od onih koji tvrde da je od Allahovih lijepih imena je svakako i Hafiz ibn Hajar rahimahullah Tako da smo ga mi uzeli da spomenjamo da kažemo nešto o imenu El-Kafir i El-Vekir Međutim podajte značenje da bi pokušali da prevedemo na naš jezik. Mi smo na početku kazali da je jako teško odnosno možemo slobodno kazati nemoguće da Allaho te bareke ime prevedemo na naš jezik jednom riječju. Nego tu se mora pokušati pojasniti kako bi mi shvatili na našem jeziku ta velika značenja Allaho i lijepih, lijepih imena. El-Vakil, jedno od značenja koje bi mogli kazati, onaj koji sređuje njemu prepuštene stvari. Onda možemo zaključiti da se odnosi na telekulu, oslonac, da se pouzdaš na Allaha Đerašanu, a kada prepustiš svoje stvari, Allahu te i Letala, pogledajte značenja imena, On je taj koji svaki postupak, sve stvari koje njemu prepustiš, da ih on čuva, da pazi, da vodi brigu o tome, sigurno si prepusti onome koji će to na najbolji način Odnosno, najbolji i najljepši način da vodi brigu o tome. Zatim kažu, onaj kojem je sve povjereno. Znači, nema situacije da nije ona povjerena. Allah te bareke, te bareke vt. Zatim kažu, koji je za sva stvorenja dovoljan, Kafi. I e, možete poveziti sa situacijom. Zatim, onaj koji se stara i brine. Koji se stara i brine. I mi smo kazali da se vlađe štano općenito brine svim stvarenjima, ali to ta njegova briga se dijeli na opću općenitu za sva stvarenjenu posebno prema, prema vjernicima. Zatim sveopći staratelj jednog značenja, a za ime Allaha bareke Kvetara El kafir, imamo značenji jamac koji garantuje... I to je jedno od onih imena koje mogu, znači, prevesti jednom, jednom riječ. Ili ime, znači, može se kazati izdržavalac koji brine znači, o svojim stvarenjima. Vakel u arapskom jeziku ima značenje dati nekom puno moć. Dati nekom da vodi brigu, nazor o nečemu. Prepustiti mu, znači, posao nekim. I danas smo u stanju znači da uh, takve stvari dajemo odgovornost kome mi hoćemo i koga mi odaberemo zatim je u dževuheri rahimahullah je kazao tevekul je iskazivanje svoje nemoći iskazivanje svoje nemoći i oslanjanje na nekog drugog znači kada znači va istinski tevekul i tevekul će vam mi govoriti ima števekul oslanac na vaha u potpunosti Znači, svi moramo to da imamo pri sebi u svim našim postupcima. Nekada je on strogo, znači, isključivo da se osnoviš na Laha Kvetala, ali nekada isto tako je zabrajna bilo koga pa se dijeli, znači, u, u smislu, u onim stvarima koje ne može niko drugi uraditi, učiniti, osim Laha Tebare Kvetala, nije ti dozvojeno da to povjeriš i prepustiš nekom drugom. Kao primjer što je, znači, da ti neko podari nešto što nije u mogućnosti. Kao da odeš kod mrtvih, da tražiš od njih, da se na njih oslanjaš. Možno biti ni sami sebi u stanju pomoći kako će pomoći tebi. Znači takva stvar, ne samo da je zabrajna, nego takva stvar je znači, širk koja izvodi koja izvodi izvjere ko od takvi i na takav način traži. Imamo zabrajne stvari i dozvoljene stvari ove koje su ljudi u stanju, znači da ti učine. Da nešto zatražiš od njega, kažeš povjerio sam mu stvar, on će mi to ako budu za laho pomoć. Uh, uraditi, zato ćemo mi navesti definicije zbog ovoga što se uh, odnose alhave te barek vetala imena sa svojim značenjem, znači neophodno je definiciju Tevula. Šta je Teveku u stvari? Pogledajte definiciju gnu rađa Rahima Hula. Kažete Vekul je istinski oslonac srca, ne postupka nego srca na uzvišenog Allaha barake te barake bareke vetala prilikom postizanja bilo kakve koristi ili otklanjanja neke nedaće. To je jedna od općih definicija telekula. A im se i drugi učinjaci dodaju znači istoj ovoj definiciji još i prihvatanju i rađenju po sebima, uzrocima znači određenim. Ne da kažeš, ja ću set u kući pa će malo šavanja hraniti jer se ja zaista istinski ostavljam na lahate bareke i letala. Ne, zato je dodatno ovo, znači da prihvatiš i da radiš po esbatima, po uzrocima koji vode tome, pa ćeš izaći iskućaj, pa ćeš potražiti posla, otićeš kod nekoga, neko će ti dati nešto, neko, nešto. Tako da si ti prihvatio esbabe, a Allah je razza. Allah će ti da te obskrbu, Allah se brine o tebi. Kad istinski prihvatiš za te esbabe, sebebe, nakon toga Allah Đelešanu će te pomoći jer se pouzdao istinu u njega. On ti je podario znači te mogućnosti. Vakir ima značenje kefila. Znači vakil ima značenje kefila. Pogledajte znači kako ona imaju isto značenje. Zbog čega Allažanu kaže Allahu alama ne vekil. U značenju Allah je nad svim onim što govori vekil. A što znači ovdje vekil? Jamat, znači garant za sve ono što kaže, Allah je za toga da je barek vetala stoji i garantuje, jamči. Tako da je ovdje vekil, učenjaci kažu u značenju kefil. Zatim, elezheri rahimahullah je kazao, el, ka, el kafir, pogledajte, znači ne kefil, nego kafil ima značenje, isto tako, znači koji se brine o nekoj osobi, trošijeći svoj imetak na njega. A u hadisu poslanika sallahu alaihi wa sallamu, od sahla radijallahu anhu kaže se, da kaže poslanici sallallahu alejhi ve sellem wa ana wakiful yetimi zatim kaže fil jannati hakaza Boge to kaže prisjedni i prisposlanici sallallahu alejhi ve sellem pokazao s tim da je napravio razmak pa faradže kaže u hadisu poslanik aswasama faradže između ma pa je napravio malo razlike između ta dva presta kaže ja sam wakiful yetim se brine. Skrbnik, znači o etimu, koji troši svoj metak na etima, smo u dženetu, poput poputova dva prsta. Napravio raz, učinjaci kažu, zbog toga hoće se dati do znanja, da nisu on isto. Ali da je veoma blizu, znači, znači ta deređa, pored poslanika, sallahu alihi vselem, će doći onome koji je kafir u ko se brine i troši svoj metak u djelju na etima. Pa vidimo znači, za značenje kafila da ima znači, značenje onaj koji se brine o drugoj osobi trošeći svoj metak na njega. Spominjanje ovi Allahovi Tebare Kvetar odvišen imena u Kur'anu. Prije svega Allahovo ime El-Vakil spominje se na četrnest mjesta u Kur'anu. Znači Allahovo ime El-Vakil spominje se na četrnest mjesta u Kur'anu, znači, kada pogledamo prevode na bosanskom jeziku, u većini slučajeva ćemo vidjeti da se prevodi kao zaštitnik. Da su pokušali, znači, prevesti Allahu te i Vat. ime jednom riječju u Kur'anu kao zaštitnik. Allah što nam kaže? وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِّعْمَرُ وَكِيرُ I oni su ukazali dovoljna nam je Allah, جلشانه, a on je divan zaštitnik. E sa sva, sva ajte koje ćemo citirati su u tom značenju. U teškoći, jako teškim trenucima, kada se svi okome, kada svi krenu prema tebi, kada nemaš izlaza, isti teških situacija, treba da kažeš ove riječi u koje čvrsto vjeruješ da ti je dovoljan u tim trenucima Allah, a kada si shvatio da ti je on dovoljan u tim trenucima, znaš da je on divan zaštitnik, odnosno da te niko ne može pomoći. Dakle nitko ne može zaštititi osim Allah te ta'ala. A mi ćemo kazati nešto ovim riječima kada i gdje su rečene. Zatim Allah sure en nisa u osamdeset jedan ajtu kaže watawakel Allah i osloni se, uzdaj se u Allah te tebareke te barake wa te'ala kefa billahi vakila. a zaista je Allah je došanu tebi dovoljen kao zaštitnik odnosno kada se vratimo na ono značenje na početku prepusti svoje stvari Allahu žalosanu, sve svoje situacije, sve što čini, sve što radiš, sve probleme, sve ne daće prepusti Allahu žalšanu, a zaista je on dovoljan taj ako mu to sve prepustiš da će se so pobrinuti o tome, da to prođe onako kako je on te barekara zadovoljan. Zatim u Sure el enam, u sto dvačan kaže Zalikumullahu rabbukum. To vam je Allah, vaš gospodar. La ilaha I pored njega nema drugog istinskog Boga osim, osim njega. Haliku kulli šej. I on je stvoritelj svega. Sve stvoreno. Znači on te bare kvetala je stvorio fa'abuduhu i tako gospodara vi obožavajte njemu i bade činite pa kaže vahuva ala kulli šaj'inu vakim i zaista on subhanahu wa ta'ala nad svaku stvari bdije vakim ovdje pogledajte značenje vahuva ala kulli šaj'inu vakim zaista on bdije i svake stvari ima značenje šahid. znači značenje šahida on svaku stvar svjedoči ništa mu ne promiči njegovom univerzalnom Nadzoru. Zatim kaže u suru al u devetom ajtu Rabbul mešriki wal maghribi la ilaha illa Zaista je on, gospodar, i istoka i zapada. Pogledajte, istoka i zapada. I nema istinskog Boga pored njega, znači osim njega fatahidhu i njega uzmi kao zaštitnika. Nikog drugog, habibi nego Allah tebareke tebareke vata'ala dok Allah ho el-kafil se spomnije samo na jednom mjestu i to u suri el-Nahl u 91. Allah je šal kaže a doista ste Allaha učinili nad sobom svojim postupcima jamcem a Allah je šal odnosno vidi i zna ono što radite. kako su značenje ovih imena, što su činjaci kazali kada se odnosi na Allah te barakala. Prije svega alfara, rahim Allah kaže za Allah, al ajat al kaže pa tahidhu i njega uzmi kao vekila, jest uzmi ga jamcem za ono što je obećao. O meni se opomine Kila ako iskrenije govori od Allaha te barekala. I ovog je slava, znači isto tako bino tebe. ibn Kotejbe. Ibn Jari rahimahullah za ajdi Allah, kaže iz sura Nisa 81. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا Pouzdaj se u Allaha a on je zaista dovoljan tebi kao zašitnik. Kaže, to jest o Muhammed, uzdaj se u Allaha, prepusti sve, sva svoja stanja njemu, te vata'ala osloni se na njega u svim svojim stvarima, a dovoljan ti on kao zaštitnik. Odnosno, kaže, on ti je dovoljan kao oslonac, a koga se možeš, znači, ili u koga se možeš pouzdati, pored Allaha te barek vatara, da ti garantuje da će te pomoći i da je u stanju te pomogne osim, osim Allaha te barek evatara. I, I zaista je, kaže, on divan zaštitnik i divan pomagač. Zatim u suri Al-An'am, sto drugom, ajte Allah što vam kaže A on na svakom stvari bdije, znači Allah sve što je stvorio, kažu, sve to čuva, o svim tim stvarima brine. Znači on je vakil, za svih tih stvari, o svemu tome, znači vodi računa, čuva te stvari i brinje se, brinje se o njima i nazire iste. Kaže, upravlja svim stvarima, svim svojim stvorenjima, sve što je stvorio, opskrbje i brinje se o njima svojom apsolutnom, apsolutnom moć. Ništa ne izlazi, znači, iz Jegoje apsolutne moći. Tako da, bilo kakva situacija, za da, da si umet poslanika sa Allahom, oni koji istinski svati Allaha subhanahu wa ta'ala, za njih nema straha, nema straha kada se pouzdaju i uzdaju u Allaha džalda El-Huleimi rahimehullah je kazao za riječi El-Wakīl je onaj na koga se oslanjaju i uzdaju stvorenja njemu pripada stvaranje i odredba znači sve što se stvara svaki postupak je stvoren ovdje kad se kaže stvaranje i odredba znači halp, sve što je stvoreno svi pokreti sve radnje znači i ljudi stvorenja njihovi postupci su stvoreni što znači šta god da se desilo I šta god da se dešava Što će se dešavati Allah je to stvorio Svaki taj postup Njemu pripada znači i stvaranje i odredba Pored njega niko ništa ne posjeduje. Tako da vidimo da iz ovih navedenih značenja Allahovo ime el -vekil, Obuhvata značenje Da je on el -kafi, Da je on dovoljan svojim robovima, Zatim da je on jamac el-kafir u svojim robovima i da je on el-hafiz čuva svojih robova čuva njihovih postupaka njihovih dijela i svega da se on brine o svojim stvorenjima načukratko to bi moglo biti od značenja a ima kurtu bi Allahu za Allah otebareke ime el-kafir kaže da ima značenje es-shahid onaj koji znači, bdije onaj koji svjedoči svaku, svaku stvar Zatim kaže ima značaj el Hafiz, onaj koji se brine i čuva svaku stvar i zatim kaže ima značaj jamac koji garantuje znači za svaku stvar odnosno ono što je kazao tefsir, znači ovo se naziva tefsir u tefsiru kotubja. Šta su prodovi ovih imena? El Vekir i El Kefir. Prvi znači koji je jako bitan plod spoznaje ovih imena da osjetiš koji ima u svojem srcu jeste da je uzvišen Allah dželšana, taj koji se brine o svim svojim robojima, o svojim stvorenjima. Znači, ko se pouzda, ko se uzda na njega, on mu je dovoljan kao zaštitnik i onaj koji će se brinuti, koji će se brinuti po njemu. Odnosno, kažu da je on, Allah, tebareke, veta'ala, obskrbite svih svojih stvorenja, da im daje ono što je hajr za njih i dunjaluka i ahireta. I to je označen el vakil i jelkefil kako smo vidjeli u vječkom značenju i kada se odnosi na lahati su van uvetalo. Zatim drugi plod spoznaje ovih imena jeste da istinski tewet oslonac isključivo pripadaju Lahute Barak Kvetala. Nije ti dozvoljeno, niti imaš pravo da se oslanjaš na nekog u drugog pored Lahate Barek Kvetava. To je njegov hak to je pravo Allaha tebareke veta'ala i samo na njega trebaju da se oslanjaju ko istinski pravi, pravi vjernici. Allah Ćelašanu kaže وَعَلَى اللَّهِ Allahi إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I na Allaha se oslanjajte u Allahi فَتَوَكَّرُوا emr, Naredba imperativ I na Allaha se oslanjajte ako ste zaista pravi vjernici. Nema habibi na brata, na džemaat, na pojedinca, na zajednicu, na državu, na ovog, na onog, nego na Allaha te va teala in kuntum. Ako se zaista znači pravi, iskreni vjernici. Ova ajta, ide u suri Al-Ma'ide u 23. ajta. Zatim Allah je što je u suri Al-Enfar u drugom ajtu kaže idha Zaista su pravi i iskreni vjernici, oni kada se Allah dželašanu spomene, njihova srca obuzme strah. Obuzme strah, srca zadrhte. Kada se Allah dželašanu spomene. I ovo je jedno mjerilo za svakog vjernika koji tvrdi da je, možda i muhsin, da je pravija ulija, da osjeti kada se Allah dželašanu spomene, da li njegovo srce zatrperi, da li obuzme strah ili još uvijek treba da se nam dograđuje. Zatim kaže وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ A kada se Allahovi ajati čitaju, uče, ti ajati prozroku da se njihov iman poveća o njihovim srcima. To je pravi, zaista vjerniski kolološi kaže. I ne samo to, pogledajte osobina se. Allah, kada se vas spomene, srca obuzme strah, ti ajeti povećaju iman u njihovim srcima i treća osobina pravi iskrenih vjernika Allah što nam kaže i oni se na Allaha istinski pouzdaju, odnosno oslanjaju to su pravi iskreni vjernici pravi, pravi mu'mini da u svim svojim situacija, u svim svojim stanjima na Allaha tebareke vatala se oslanjaju zato je Saidi ibn Đuber kazao tevakul ima značenje oslonjanje na Allaha te bareke eva ta'ala U značenju te vekula da je to potpuni iman A učinjaci ukazali da je te vekul rukni imana Rukni imana Znači koliko je opasno da u ovim stvarima pogrišiš, Da onaj ne oslanja sa svojim srcem iskreno na Allah Anđelešana, nego se ostanjaš na druge. I kad imaš strah, i kad imaš nadu, i kad želiš nešto, da to traješ od nekoga ko nije u stanju, ko nije u stanju, tako usta da ti podari. Znači, koliko čovjek ko je rukn, i ako nisi upotpunio to, znači srušio si rukn imana. Kad si srušio rukn ima više ne može da opstoji, ima nestaje. Zato ostanja sa nekog drugog. U stvarima, koje niko nije u mogućnosti da ti ispuni, da te sačuva i učini, da te sačuva i je od stvari koje, koje su šta? Kvare tvoj, narušavaj tvoj din, tvoj iman, tvoj srcu, odnosno su u stvari širka. U stvari širka, da se oslanaš nekog drugog, a ne na Allaha tebare kevetala u stvarima koji ti niko drugi ne može pomoći osim Allah, osim Allah bareke kevetala. Zato ono ovaj što kaže u sura Nisa, hu Wa ala Allah, وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا A u Allaha se pouzdaj I zaista ti je Allah dovoljan Kao zaštitnik Niko drugi habibi Niko, Ko se zaista pouzda na Allaha Ibn Uqayim Rahimahullah kaže ko, ko bi se istinski pouzdao Osloni te Allah debare, kletala, Da brdo pomakne Da brdo pomakne Bio bi kaže u stanju brdo pomaći ta istinski telekom, ali su mi daleko od istinskog telekova, svaki mali problem koji na našem putu nađe mi se pokolebamo, može ovo ima neka priča, ima neki govoručenjaka to se može zaobjeći ali to su pravi istinski vjernici zatim treći plod spoznaj ovih imena da Allah Đelešanuhu voli onoga ko se na njega uzvori Znači, Olađelašanu kada nešto naredi, da učiniš, da uradiš, da imaš kod sebe, pri od tih dijela, Allah svakom to djelo nagrađuje svako dobročinstvo a svako dobročinstvo sva ta djela su koja Allah dželešanu voli sa kojim je on subhanu ve zadovoljan a kada Allah dželešanu neko djelo voli sa kojim je zadovoljan tako djelo slijedi nagrada odnosno slijedi nagrada od Allaha te bareke vetala ta za takvo djelo i ovaj tevekul koji Allah dželešanu naređuje i čini ga da bude to isključivo tevekul osnovac na Allaha te bareke vetala Ko bude ostvario, ko bude imao taj tevekul u svom srcu, u svojim postupcima, takvog Allah te bareke ve teala voli i sa njim je zadovoljan. A kazao smo uvijek ponavljeno koga Allah zavoli, sa njim je zadovoljan, a s je Allah te bareke ve ta zadovoljan, takvog ću vesti u džennet. Allah kaže, فَإِزَعَزَمْتَ فَتَوَكَرْ عَلَى اللَّهِ Kada se odlučiš da nešto učiniš, kada neseš neku odluku, nakon toga Allah Jehovan kaže Fetewakkil ala Allah Nakon toga se osloni na Allaha Razmisli, promisli, vidi Jel u redu, kak, znači, taj posao koji činiš Nakon toga se na Allaha Tebarek i Vatala osloni Inna Allaha yuhibbul Mutawakkilin Zaista Allah Jehovan voli One koji se na Allaha Tebarek i Vatala Znači tako koji ti je naređen ako ga budeš izvršio, ako ga budeš imao ko sebe, alashana će te zavoljiti i bit će tobom. Zatim u surešura u trideset suri šest majto lačon kaže fema u tummiše dunja sve što vam bude dato i malo i veliko od unjalki je pota to su znači ukrasi dunjalka Kratki znači ukrasi dunjalko Zatim ono što kaže nakon toga A ono što je kod Allaha Daleko puno bolje I vječno traje, Kod Allaha te barek Međutim kako završava Koranska je za koga je to Što je kod Allaha Što je bolje Što puno znači duže traje Vječno kod Allaha Za koga je to pripremio Allah djelašanu kaže to će biti, taj hajr koji je sačuvan kod Allah Đelešanu, koji je vječan, će biti priprijemeni onima koji budu čvrsto vjerovali u Allaha Đelešanu, i na Allaha se oslanjali. Tevekul imali kod sebe, znači onaj istinski pravi tevekul. Zatim sljedeći ploz poznaju ovih imena, da je Allah Đelešanu zabranio da se stvorenje oslanja na nekog drugog pored, pored njega te kevetala. Allah Đelešanu kaže u sura Lisra u drugom ajetu te ne mojte slučajno da pored mene drugi za zaštitnike uzimate prijeti i zabranjuje u isto vrijeme znači prijeti i zabranjuje da čovjek uzme zaštitnika sebi nekoga drugog mimo Allaha te bareke veta odmah Simru Kesir kaže to jest zaštitnika pomagača niti onoga kome se klanja osim mene, jer uzvišeni Allah Đelešano je objavio svim vjerovjesnicima da njega jedinog obožavaju i da mu drugi ravnim ne smatraju razumijete, znači niko pored Allaha te barek letala nesvijete bude pomagač, niti zaštitnik niti da nekog obožavaš, da mu klanjaš Uh, mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer Allah on kaže: "Rabbul mashriki wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhhu wakeela." Gospodar istoka i zapada. Pored njega drugog istinskog boga nema i njega uzmi kao zaštitnika. Samo njega nikog nikog drugog pored Allaha te bareke ve ta'ala. Zati Allah on kaže u suri Zumur: "Kul hasbi Allah." Reci dovoljan mi je Allah kao su teške velike riječi, u sljedočenju, tevakiru. zaista se na njega oslanjaju oni koji se na Laha Tebare Kevetala oslanjaju. Ibn Taymi je Rahim kaže, pogledajte njegove definice, kaže, u istinu je Tevekul, oslanac na Laha Tebare Kevetala obavezan. Naprotiv, to je jedno od najvećih obaveza koje trebaju stvarenja da imaju kod sebe. Upravo kao što je iskreno. Znači, kaže kao iskrenost ihlas. hlasa. Znači može biti djelom prihvatljivoj primjenom kod Allaha ili što nema ih, ih Znači, pogledajte stepena, kod njega u njegovom shvatanjem razumijajte rekula. Poput, znači, iskrenosti. Zatim kaže, uzvišeni Allah naređuje te u mnogim ajetima u svojoj plemeni toj knjizi i kaže, strožije to naređuje nego što? Naređuje abdesti, kupanje, posneđu Strožije. Abdest, može li ti biti jedan namaz primjen? Bez abdesta, ne može. Da li može, znači, tvoje učenje Kur'ana ili tvoji namazi biti primjer ako nemaš gusula? Ne mogu, za. Znači. znači, strožije, naređije, znači, znači, da čovjek duže klanja bez abdesta ili, znači, ustaniđenu To ne može čovjek zravo, znači, znači sva pojmiti. Ali, znači, koliko ti je to obavezno da se okupaš, uzmeš abdest, te veku na lahate bareke letala je obavezni obaveznja toga. Pa kaže, kao što također zabranjuje oslanjanje na drugog, mimo njega uzvišenog Tebare Kvetala. I ovo je kazao u svojoj knjizi pod, je el iman Sljedeći pod spoznanje ovih Allahovih Tebare Kvetala imena, jesu, najbolji su na primjer u načinu kako se oslanjati, kako se pouzati, kako se uzati Allaha Subhane wa su poslanika Rih Salatu wa Salam i njegov ashabi. Znači oni su najbolji primjer. Ako budemo čitali i šitavali silu poslanika alaih i salatu wasalam, vidjet ćemo mnoge primjere. Ako budemo išitavali života ashaba poslanika alaih i salatu wasalam, vidjet ćemo znači mnoge primjere. Kur'an i sunet nam govore znači o tome. Ibra bi Hatim navodi predaju od ikrime gdje kaže kada su se mušici vratili nakon bitke na Uhudu. Vi znate da su oni pobjedili, da su prazili, Muslimane u tom danu, o to tome smo govorili. Kad su se vratili, znači, kad su se približili jednom mjestu, drugi su im kazali u tom trenutku, kaže, niti ste ubili Muhameda, a niti ste došli s njihovim ženama. Znači, niste porobili žene, niti ste ubili Muhameda. Ništa niste vratili. Kaže, brzo se vratite. Vrate se da dok znači, i poslanika, sallallahu alijekvu sallam i ashave, drugove njegove. Pa je, znači, u tim trenucima, دوشه خبر ادو فسانيك و الله جلشانه و بيشام تو سيطوات شكرا اسكيم آيتم أقاže اللذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل اي كدا سوام كاže دوشلي اي كدا سوام كازلي زاستا سيودي سكوپلوا يوكوپلوا против вас pa i se pribojte, budite znači ti koji se boje, boje njih, pripazite se takvi. Ništa im kaže drugo nije povećalo osim iman i vjerovanja u Allaha Đelešanu. pa su u tom trenutku kazali šta? Dovoljna mi je naš gospodar, hasbun Allah, mi je Allah Đelešanu protiv takvi, protiv svih koji su protiv nas. A zaista on divan zaštitnik. To je kazao poslanika, ali su slatko sami kazali su oni koji su bili uz poslanika. Znanite u tim tičnim trenucima kada su doživjeli porad 70 mrtvi među njima, znači, oni su se, dio njih se i razbježu, kad su pomislili čuli riječi, sjećavate se izmeđunika kad je prošla vijest da je poslanik preselio, da je bio ubijen, znači, sve se to... Ona je razbježalo, rasro tog bojnog polja. Međutim, u tim trenutima kada su porovo se sakupli, okupli, kada su čuli vijez, da oni vi porovo dolaze, da ih dokreće, da im zadaju, znači konačni udarac, oni kažu da ih je dovoljan Allah Ćelašanuhu, a da je Allah Ćelašan divan zaštnik njihom. Zatim Allah Ćelašanuhu pojašava pa kaže فَاُنْقَلَبُوا بِنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْصَسْهُمْ سُوْهُمْ و tada su se vratili sa blagodatima od Allaha Tebare Kvetala i njegovom dobrotom i nije ih zadesilo niti dotaklo bilo kakvo zlo. Jer su se na Allaha Tebare Kvetala zaista istinski osnovni, Allah nije se desilo ono što su naumili mušnici. Zatim kaže Allah u Wallahu duhu fadlina a zaista Allah taj koji posjeduje najveće, najveće dobro. Hasbunallah wa njim al-vakil Ibnu Abbas kaže da su ove riječi Izgovorene o strane koga Ibrahima i salam Kada u kom trenutku Evo Puharija bilježi Kada su ga bacili U vatru tako veliku Koju su znači zapalili Da ptica kada bi preletla Izad te vatre pala bi do kada su ga bacili u tu vatru, on izgovorio te riječi, pa Allah je Allah učinio vatru da bude kakva hladna i spasnostna za Ibrahima alihi salatu Selam, Kaže također je te riječi izgovorio Muhammed alihi salatu Selam kada su se ljudi bili okupili, kao što smo naravili ovaj primjer, znači prije toga. Zatim ćemo navesti drugi primjer, a to je kada su se saveznici zaputili prema poslaniku ali salatu Selam. E, prema Medini bitka koja je poznata islam kao Hendek. Mi smo spominjali neke detalje. Mi spominjali smo isto tako, znači da je od muštika kako se bilježi u knjigama Sire, bilo njih oko deset hiljada koji su zaputili sa jasnim sidjem da unište i poslanika, ali i, vasran, i sve njegove sedmenike. Po jednim a mišljenja Ibn Hazm, da je ashaba bilo koji su bili spremni da se bore devesto. Devesto njih protiv deset tisuća a po Ibnu isha i drugim stočama kažu da je znači ashaba bilo oko tri tisuća prilike znači tri hiljade. ali deset hiljada daleko bolje i naoružani dolaze protiv ashaba oni su imali logistiku imali su hranu, imali su piću, imali su sve. U rivajetima koji su došli dači, koji su vjerodostojni poput Fethlubarija od Ibn Hadžera, da kaže da se je znamo deseti pošto je okupacija i opsada medine treba mjesec dana, mjesec dana kažu znamo se deset po tri dana da je prolas HAB nisu imali što da jedu. Znači kako je teška situacija, mi smo tu tešku situaciju u jednom od nas spominjali. Međutim, znači koliko je teško bilo SABNA u tim trenucima da nisu imali šta jesti, a nekada kažu bi imalo znači toliko samo da uzmu hurmu, jednu hurmu znači koja bi bila njima dovoljna, jedna hurma Pogledajte te teške situacije, imate deset hiljada ljudi koji su došli da urade sve, znači da pokušaju svu, da te uništje, da te ubiju, da te više nema, da ne postojiš. Gdje i na koga se pouzdali, na koga su se, ko je taj koji je njih zaštitio, vi znate kako je to ukončeno, da je Allah posao vjetar. Da u ashabi nisu ispali strijelu, u smislu da su izašli iz svojih. Puća preko hendeka da su prešli da su napali njih. Nego Allah je svoju silu, svoju vojsku, svoju moć tako da su bili spašeni. Allah Jezljana kaže, govoreći o njima. Nama je znači ovdje bitno samo da spomenu njihov govor i u, kako je Allah je to stanje njihovo e, imansko znači stanje. Allah Jezljana kaže u sure Al-Ahzab u 22. i 23. majetu وَلَمَّا رَعُوا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Kako su teške riječi, velike riječi. Kaže, kada su vjernici ugledali saveznike, znam se ti 200.000 koji je došlo. kada su ih ugledali, kažu, ovo je ono što nam je naš gospodar Allah obećao. Ovo je put. Borit će se i borit će se i stalo će naslijed da bore se kako bi se otvratili od pravog puta. Ili da postaneš poput njih, ili da tu bi. Kada su to ugledali, tu takvu, znači, strašnu silu koja je došla tako naoružana, da ih uništi, kažu, ovo je ono što nam je naš gospodar obećao. Va sadaqallahu rasuluhu, a Allah Đelšanu je istinu kazao i njegov poslanik. I je govori, ako krenete na mojim putem, ako povjerujete, bit ćete iskušavan. Da vaš će vam iskušavan. Znači, koji nećete moći, izbjeći. Nećete da se svijeće da vam ljudi dijelje. Da kažu, mašal, jeste dobro. Evo vam jedan bukit svijeća. Zatim kaže, I to stanje, to kada su vidjeli, nije im povećalo strah. Nego, kaže, samo im je povećalo iman u njihovim slica, srcima i predajnost avlahu te bareke letana. Znači, iskušenje kada dođu, kada ugodaš ta iskušenja Habibi, to treba ti bude nešto što će ti povećati ima, da se vratiš Allahu, da ga slaviš, da ga veličaš da budeš čršći, jači, stabilniji i bolji, na te tebare kretala put, zatim kaže Allah je u sljedećem zaista od vjernika postoje ko? ridžal istinski ljudi, istinski znači pravi ridžali koji su Allahu dželašanu obećali, dali mu obećanje, dali mu zavjet. I ustrajni su da izvrše taj zavijet. Onih ima oni koji su ga ispunili, a ima i oni koji čekaju da ispune. To je borba na Allahovom putu i da presele kao šehidi. To su bili zavjeti njihovi. I ništa od toga oni nisu izmijenili. Ono što su obećali, ustrajni su na tome, da okončaju na onome što su ustrajni. I od njih je znači pao jedan određen broj, drugi je imao, nije ta lađeršanu uzima šehida koga hoće. Uzma znači svakoga, nego je tahid. Allah probira i odabira između ljudi ko će biti šehit. Ne može biti svak šehit, poput brata, šta je on pomislio, samo Allah zna od nekih ideja kojim je šetan došao sa vesvesama, možda zadnjih ovih deset dana zulhidžata, kaže poslanik sa Allahom nema vrednijeg djela ovim danima, znači nijednog od slavljenja veličanja, te spiha Allah, te barek, letala, osim da čovjek ode na lahom putu, znači u džihan i da se ne vrati nakon tog puta, ni sa imetkom ni sa životom. To je najbolje djelo u ovim danima koje čovjek može učiniti, kada imam propisan džihad, propise i ostalo. Možlo je da je šetao došao s te strane. Da je čovjek pomislio ovo sad ti prvi 10 dana da ode, a pogledajte znači gdje može biti to šehad še še na te barek vetara put. Ni slično. Znači, u takva stvar se ne može opisati niti nazvati džihalet i borba lavan te barek vetara put osim da se opiše sa ifsadu fil Da je to nered i sijanje nereda po zemlji. Nije slučaju borba na te barek vetara put. Zato vidimo koliko neznanje može da utiče na čovjeka da uradi nešto nepromješljeno, nešto što nema veze sa Dinom kada ne uči kada ne izučava i kada ne sluša od onih koji, koji znaju koji znaju vjeru tako da znači čovjek treba da prije svega izvuče pouku da ne bi slučaj bio doni koji će prouzrokovati ne da će drugim muslimanima svojim džehlom a za svaki problem koji ti budeš pro uzrokov, ako ah, imatiš odgovornost, u šarijati imaju odgovornost sankcija. Šalijat je svaki kad kažeš u vjerniku svi da ljubi, ga znaš, elhamdulla super, brate, mi te volimo svi sve tu, rijedu, mi to tako radimo, ali bi bi kad ti prekršajš bilo koji prekršaj šarijat, pa da lahovi mi te kažnjamo, mi te bit ću je mahi. Pije šalkom mi ćemo te izbjeći ako znaš brat, slomit ćemo te i nećemo se sažaljavati prema tebi, nećemo osjetiti našim srcima sažaljenje prema tebi. A vaš on kada govori o i bludnici kaže već lidu, vihi kaže izbičujte sa stotom bićeva i nema slučajno prilikom toga da osjetite sažaljenje prema njima. Nikako. Dok to radi, znam si vjernik i vjernica, naziva se, mu'min i mumminka u Kuranskom anjatu, nema to da dosjeća, naš brat, kako možeš protiv brata pričati, mi ga trebamo voliti jedan. Mi brata, znači u islamu, imamo njegova prava. On ima pravo kod nas, kao što imamo prava kod njega. Ali on prekršio prava koja mi imamo kod njega. On je na ezijeti od svih muslimane i muslimanke. I svaki taj ezijet koji je osjetio od i muslimane, on će imati odgovornost pred Allahom i Jarašanom. Ako je, znači, brat, brat, pripada nama, od nas, svjedoči, jo ga ne znam. Znači, ako zaista je musliman. Čovjek se potvrda je musliman. Mi imamo u islamu musliman, muqmin Prvi koji uđu u din koji posvjedočeni nisu još uvijek imali na izgrađenima, oni su muslimani, od ti sva što može očekivati. Znači musliman može da učine iz i može da ubije, može da ukrade, može da se ubije. Može da se ubije. I bit će ispod Allahove boji, oće prosti, neće oprosti, ali za svako od tih stvari je došla velika prijatelja, džehennemo. Znači, ne do toga kaš, ja ću biti pa će mi se Allah smilovati. Ne, nego Allah prijeti, ako tu uradiš bit će ti džehennem, bit će ti vatra koja je znači pripljena za onih koji su neposlušni, nepokori Allahu dželešanu. Ako čovjek takve stvari učini i ne, i ne pokaje se, vrati sa Allahu dželešanu, još posao ko pomisli, umisli da je tekarru Allah da se približava tim Allahu dželešanu. To su sve znači gluposti nad glupostima i daleko da lahaj te bareke Ovaj ajet koji govori o pravi muslimanima, istinskim vjernicima, oni koji zaista imaju prave nijete, šehadete Allahu te barekallahu te kvetara putu, to su najveći ciljevi. I poslanici se alejhi ve znači mnogi hadis je kazao da čovjek vjernik, mobil mora da posjeće sebe na borbu, mora da pošlje sebe znači na šehadet na Allahu te barekallahu te kvetara put. A su prilike poput da je bio agresor tako na Bosu, pobio, razbio silovo zauzo, protjero, sve živo Ta su bile situacije za dokazivanje borbe na lavom putu, da se sačuvaš, da sačuvaš porucu, da sačuvaš uh, imetaj, da sačuvaš čast, ugleć, zemlju i sve. Mi, brač, nismo ti koji ćemo dati ovu našu zemlju ili sa nekim glupim postupcima, napravljenim postupcima na neko pruzvoj, da mi pobjegnemo odavde, mi nećemo pobjeći, mi ne damo naše. Ova je zemlja od naših očijela, naših djedova, naših pradjedova, oni koji su nastavili od Allaha Tebare Kevetala, proširili din na ovim prostorima i kako tako može čovjek tek tako reći, nije moje, odrećim se, odlazim, bježim. Ne možeš, Habibi, da se odreknješ onoga što je tvoje. Ova zemlja je naša i mi ćemo našom davom Aqoboda uz Allahu te Kevetala pomoć, proširite Allahu vjeru na ovim prostorima. Zašto ćeš ići nedje? ponovo graditi kuć kad imaš kuću, imaš prostor, imaš zemlju. I zašto nekome tada da se obradio tek tako, znači što nije mogao uzeti puško i agresivno u tek tako, znači danas prepustiš se u. Neću prepust. Znaš kako će se boriti protiv toga, znaš kako ćeš opsat na ovim prostor, šta ti je sve dozvoljeno šarijatom. Jer ovlađa koji gospodar svi stvorenja ne čini nepravdu niti prema bilo kome, pa čak i prema nevrijednicima, nema nepravde. Zato od uzvišenih šarijaskih propisa i ljepote Islama jeste da čovjek kada dođe kao nevijenik, kao osoba koja nije pravi vijenik, u šarijasku državu muslimani mu daju sigurnost. Dajemo mu sigurnost, radi, radi, pije, stanuje, živi u toj državi. I niko muslimana ga ne dira, ne pada u ne pita šta radiš, šta si. Nego ga čuva. I obavezati se muslimana ga čuva i da ga paze. I to je ljepote Islama da znači neprijatelji DINA i nevjenici koji ne vjeruju u Allaha te barak Kuran, da oni znaju zaista što je u Kuranu, oni bi poželili da im komšija bude, znači da im konšija bude svaki istinski vijenik. Zamislite znači Musliman u čiji su jezike i ruku mirni drugi Muslimani, isto tako mira tvoje komšije, ako nije musliman, u šarijat imamo komšiju znači vijnika, komšiju rođaka i komšiju nevijenika. Prije znači komšija i pre, pre svima njima imamo određena prava. Ne smiješ ga uzemiravati, ne smiješ ga dirati, ne smiješ ga napadati, Habibi. Sijediti, poštovati u smislu, znači, potpomaganja e, dobročinstva. U srcu ne voliš njegov kufr, njegovu, znači, nevjeru, ono što je zijeti Allaha, vrijeđa Allaha, neka, to je znači jedna druga stvar, druga mesela. A dobročinstvo je ove stvar, ako te ne dira, ne diraš ga, viš poslom ako su sporazumi, uspostavi izveđu nas i njih. K'o ti daje zapravo ti kršište iz paraz? Zato kaže ima odgovornost i bit će pitan svaki onaj koji bi to podržao, koji bi to podržao, kod bi stao u to ima odgovornost koji onaj koji to radi. Allah što kaže u, u, u hadisu, Muslimu kaže, Bola ane Allahu men ava prokleo Allah onoga ko zaštiti prijestupnika, ko zaštiti prijestupnika, grešnika, prokleo ga Allah, ko stanje u njegovu odbranu. Kažu činjati šta mislite kakva je tek? kazna za onoga koga potpomogni. Ko osmisli plan ovako, na primjer, u auto, odveziš ga, kada vodi zadađu ovdje, pucaj. Znači ako nije sa šterijevskim skladom, sa šterijevskim proboslim, kakva je kazna koga potpomogni, koga doveze ili ko učestvuje u tome, pa i on uzbjer znači, opa, pucaj. Znači. A neki dam čitam, ja sam to govorio, imao sam neki dam diskusiju na, na internetu, jedan vrat i kaže, kao sečajka je da ima kaže, ručni bacač, zamislite da Aha. Njen je svjestan da je pod svojim riječima, da je stao uz njega, da podržava to djelo i spada pod Allaho proklesno. Jer učinjaci kažu, mohdis ovdje, prijestupnik je onaj koji e, radi ifsad fil koji sije, smuti, nered po zemlji, Tako su opisao mohdis. Može nekako svača proklao Allah novotara, da prevede tako. Ovaj, znači, ovdje učinjaci kažu, mohdis je u ovom značenju ko čini fesad po zemlju. Nerijed po zemlji. K'o takvog zaštiti, skloni, sakrije, kaže, bratevo, osiguran si, ja te volim, ti sam mohid, ovo, ono, znači sve to u red, kontač. mi tebe cijenimo sve te strane, ali isto tako Allahove propise izvršamo, ako ti prekršiš ovaj zakon, mi automatski tebe uzimamo ruku, ti stavimo ruku, tu osjećamo. to osjećamo, k'o k'o k'o k'o k'o tako. Šarijat je narijedio da se ruka osjeća i onome koji Allah spominje, veliča, slavi, klanjaj i znači sve radi ako prekriši što, ako radi zinao šarijat je naredio da izvrši kad ja i muslimanu šarijatskoj održavaju da te kameriju do svrta ako si bio oženjen, ako nisi bio oženjen te izbučimo sa stotima bičeva. I ovakve stvari su u svaku osobu u šarijatu imaju znači propisi, sankcije kako se kazniti ovakva osoba. Tako da Čovjek, ne treba da osjećaju osjećaju osjeća osjeća neku tugu, nego treba da tuguje zbog njihovog postupka što je prouzrokovo davi muslimanima na ovim prostorima. Od čega je Islam čist? Od čega je čist poslanik Ali Islatova Islam, poslanikove postupci, postupci u holefavu, raši, din, postupci, svi i svi oni koji su sjedili ashabaj. Niko nije njegovoj stran, niko. Tako da čovjek ako ima neku šuku, treba da je ostrani i da prihvati dokaza. Zatim istinski teku je štit od šeitana, neke laho prokleslo na njemu, ili na njega, i svih njegovih vesvesa, i svi oni koji su u safojima šeitana. Znači, tevekul, ko se osnovi na Allah Đelešanu, od podova toga, jeste da ćete Allah zaštititi, štititi od šeitana njegovih vesvesa, i štititi od onih koji su pod uticajem šeitanovih vesvesa, od ljudi i džina. Allah Đelešanu kaže... Fa izla paratel qur'ana fastaiz bil lahi min ash shaitanir A kada od učiš qur'an, da učiš. Traž zaši to da laha jala šanuhu od prokli tog Pa nam je doka za sredječe majetu. Allah šanuhu kaže. Innehu leysa su panun ala alllazina amanu ala rabbihim ya tawakkarun. A on, za šaitana, nema nikakve ovlasti nad onima. Na donijima kojima, Allah opisuje, koji vjeruju i na Allaha te bareke kevetala se istinski oslanjaju. Znači, koji istinski ostvario te vekul, pod ova tog te vekula, da ti šeita ne može sve sama ništa učiniti. Ne spominje taj događaj. Bilo koji postupak, znači, da čovjek radi ako se istinski je pouzeo Allaha subhanahu wa ta'ala, ima ostvaren iman u svom srcu, šeita mu ne može naštiti. Ne mogu mu sve svese njegove ništa učiniti. Zatim malađo šejtana opisuje inma sultanu alal lazina yatawallawlahu wal lazina hum bihi mushrikun Zaista ovlasti on ima samo nad onima ili vlast ima samo nad onima koji postanu njegovi prijatelji koji počnu stalnim sarađivati koji se sodazovu njegove besvesama samo nad njima znači on ima vlast i njih može zavoditi odvoditi u na stranku I koji šejtana Allahu dželešanu smatraju druga u, znači u ibadetima, u svim znači e, naređenim, naređenim stvarima koje Allah svišća naređuje, naređuje, oni znači imaju udjela u tim stvarima sa šeitanom. Enes radij kaže za čovjeka da je rekao, poslanicu sva sema, koji izađe i iskuće, prilikom otvaranja vrata, prilikom izlaske i i prouči dovu, gdje kaže poslanicu sva Allahi, Bismillah, tawa keltu ala Allah, la hawla wala illa -billa. U ime Allaha Uzdam se i oslanjam se Samo na Allaha Đelešanom I nema istinske moći Ni snage osim Allaha Moći i snage Ko to bude proučio Kaže poslanik sa Allaha Bit će mu rečeno upućen si, zaštićen si Sačuvan si I od njega se kaže nako toga šeitanu daj Upučen si Bićeš taj dan upućen. Zatim kaže, zaštićen si. Bićeš po zaštom Allah tebara i i bit ćeš sačuvan od djelovanja šeitana, a šetan se od tebe udalji. Zatim kaže, ovaj hadis bih je budavod, šeha albani kaže da je vjerodostajan. Zatim drugi šetan kaže šeitanu, kako ćeš sa čovjekom koji je upućen, koji je zaštićen i koji je sačuvan? Znači, nemoguće da možeš prići taj dan da ga možeš dirati, da ga možeš nagovoriti na gluposti. Zato draga braćo no i sestreo da Bismillah tawakkeltu alallah, la haula billah. Ova to je jako bitna da se izgovara prilikom znači izlaska iz kuće, ako želite da budete zaš, zaštićeni, sačuvani od prokletog šetana i da šetan bude udaljen, udaljen od vas. Zatim sljedeći put ko se istinski osloni na Allahu Rešanu u svim svojim stvarima Allah Đelešan će mu iz svake situacije odnosno olakša da sve svoje planove koje ima koje je znači, osmislio i zamislio on će inša u zelahu pomoć ostvariti. Allah što kaže u suri Palak, u trećem ajetu وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ a onaj koji se osloni na Allaha te ve ta'ala zaista mu je Allah Đelešanuhu dovoljen dovoljen iza Azem, i majitama prvim, kada odlučiš, doneseš, doneseš odluku da nešto učiniš, nakon toga se osloni na Allaha Đeršan. jer ti je on dovoljan da ono što si naumio, što si e, zamislio učiniti, da će tom te bareke vetala pomoći. Od omira ibn Khattaba radi se prenosi da je poslanik sa Allahu aljih i kazao kada bi se vi, kaže, istinski oslanjali na Allaha te bareke ve istinski znači oslanjali na Allaha te bareke vetala on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje pticu, koja osvane je gladna, a za noći sita. Osvane je gladna, a za noći sita. I ovdje znači, je ptica uzela za esbabe, za uzroke, što znači ona kada je osvanula gladna, ona je poletjela. Pa je počela tražiti, vratila se naveće na, na svoje mjesto sita, jer je te bare kvitala obskrbio i tako garantuje poslanik sallallahu alejhi ve selam svakom onom ko se istinski na Allaha subhanahu wa taala osloni da će imati rizik kada vas subhanahu wa taala hadis bi Ahmed Tirmizi ibn Madže <kuh> el Hakema Šejh Albani kaže da je vjerodostojan Imam Ahmed je upitan šta je dokaz istinskog oslanca na Allaha da li dokaz pa kaže da se osloni na Allaha i da u njegovom srcu ne bude nimalo malo želje da mu neko od ljudi dođe sa nečim. Prezovjeti, to je istinski oslovac. Da se istinski osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala, a da ne pomisliš i da ne očekuješ i da se ne nadaš da će ti neko ljudi donijeti nešto. To je najsrčaniji te To je pravi te veku, istinski te veku, Da u srcu se oslovniš na Allah te bareke, da ne očekuješ njetko da će neko donijeti nešto, nego da je Allah dželoshan taj koji će ti to Podarti. Pa kaže nakon toga Ako se bude tako ponašao On će biti onaj koji se istinski oslanja na Laha dželešanu I Allah će takvog obskrbljivati tako. Zatim kaže u nastavku Također je upitan o narodu koji ništa ne radi, a govori Mi se istinski oslanjamo na Laha Koliko danas ima među nama takvih? Allah će dati, Allah daj, znači on upitan ima Mahmed od takvom narodu koji kaže, znači ništa ne radi, vidiš ga da ništa ne radi, a govori Allah će mi dati. Kaže ima Mahmed, to su novotari. To su novotari. I ovo znači bilježi Ibnu Ređeb u svom u ulumi l'arhikem kada govori znači o ovim, ovim stvarima. Našemo još jednu priču koju imam Buhari navodi koja je čudna, a u stvari namo slika večeraše naše predavanje. Hadis se znači, podugačak, ili dug, djelao, posadnih sallahu alijih veseleme, jedne prilike iz priče, znači, sadma priču iz naroda, benu Israijil, iz među kojima je bio čovjek koji je tragao da mu neko posudi stotinu, odnosno hiljadu zlatnika. Pa je našao drugog od njih, gdje je opitao da li si spreman da mi posudiš ti hiljadu zlatnika, pa on kaže, gdje su ti svjedoci? Ko će posvjedočiti, ko će mi biti garant? Znači, ko će posvjedočiti i ko će biti garant? Da sam ti ja to dao. Kad ga je upitao, ko će ti posjedočiti, on je kazao, kefa billahi šehida. Dovoljna mi je Allah kao svjedok. Bili su vjernici. I on je to prihvatio. A kaže, ko će ti, kaže, biti javljac? Ko će garantovati da ćeš ti to meni vratiti, Pa kaže, kefa billahi kefa bil lahi kefila nije vekila, kefila kaj dovoljan je jamac Allah te bare kevetan tako da se dogovorio on mu je posudio i on je nakon toga otišao otišao te pare potrošio nakon toga ponovo sakupio pare i pokušao znači da vrati te pare čovjeku ali on daleko, znači nisu blizu, između njih je more Kaže, izlazio je svaki dan na obalu, traži malo kakve lađe, da se uca, da se vrati, nije na našu takvu lađu. A vrijeme je znači, već prolazilo do onog roka kada je obećao da će vrati njemu te pare. Jedan dan kada je vidio da nema više lađa, da ne može znači, stići na vrijeme, osim ako u tom danu ne pokuša da pošalje, odlučio uzijeti drvo, izbušio ga je, ubacio zlatnike, zatvorio i došao na obalu mora i tada u tom trenutku kazao kaže Allahu dragi ti u istinu znaš da sam ja od toga i toga pozajmio hiljadu zlatnika a on mi je kaže tražio jamca pa sam rekao dovoljan je Allah kao jamac pa je kaže bio zadovoljan sa tim pa je tražio svjedoka pa sam kazao dovoljan je Allah kao svjedok pa je bio zadovoljan s tim pa kaže, kaže Allahu dragi isi danas svjedok, da sam pokušao sve načine da čovjeku vratim taj metak, a ja nisam kaže u stanju, nisam našao. Pogledajte koliko se trudio da vrati to. Znači je za s spabe ovdje znači glada stvar da shvati čovjek S-babe uzroke koji vode, znači o telekom. Zatim nakon toga kaže, ja sam se istinski trudio i nisam kaže našao. Danas vidim samo da je ostao da si ti taj koji će biti u stanju da to dostavi, niko drugi. I kaže, na tebe se osanjam Da ćeš ovo dostati I zatim je bacio drvo u vodu I kaže, drvo je potomlo, on se vratio U svojoj porodci. Višta više nije gledo Kažu, nakon toga U hadisu, znači, hadis govori, poslanik sa govori Ovaj drugi je izašao Kod sebe, na obalu mora Očekujući, čekajući Kad će doći neka lađa Smatrajući da će biti na njoj osoba Koja će mu donijeti imetak I nije našao I kaže, ugledao je drvo kako puta na vodi i sjeti se kaže mogu buzeti to drvo i ponijeti kući jel da se zapali vatra da se njegov ukućanog. Kad je došao kući raspilio to drvo, kad tamo zlatnici i pismo koje je, znači poslao ovaj prvi čovjek i shvatio. Međutim, onaj drugi nije znao da je to došlo kod njega. Dani su prošli, e, uspio da se ukaca na neku lađu, dolazi njemu pucaja vrata, salam salam, Pita, kako si, šta si, kad došao sam ti da ti vratim hiljadu zlatnika, i ka lari sve sam pokušao, zaista da ti dostavi, nisam bio u stanju, nije bilo broda, nije bilo nađe evo danas sam stigao, pa prihvati. A Kristi meni kaže prije toga slova, pa kažem ti, je sve sam pokušao, nisam uspio nalavati, kako ću doći. Kaže, nene, kad je tako mi Allaha, Allah je dostavio, kaže, tvoje ime ono što si poslao. A ti hiljadu zlatnika uzmi, kaže, budi sretan i učivaj rad se svoje familije. Ovdje ima po, poruka i povuka puno, mi nemamo vremena, znači, da ih ispominjamo. Nama je bito, znači, ovaj istinski tevekul, kad se osnoviš na Laha, Đeleš, istinski tevekul, bi, to je najpravi mu'min. mi. nemože svak, zna se svak da uradi, tudi kazate vidi logije oni, Ni, vidi će veze kod nas ovdje, to nešto radiš kad je netko će to dostaviti, ovo je istinski terekul i pravi iman i, i onaj, e, da je shvatio izpoznao gospodara te barek i je to na njegovu moć. Zatim zadnji pot koji ćemo navesti jeste da čovjek kada uzme za uzroke za esbabe, to se ne kosi sa tevekulom. ne suprotuje se tevekulom, nego čak naprotiv nam je naređeno da uzmemo te uzroke koji vode terkul, znači prihvatiš nešto kao sebe uzrok, a nakon toga da se osloniš na Allaha Đerašanu. Dokazan je zato, hadis od Nesabju Malika radi al da je neki čovjek rekao poslaniku, wasallam, o Allahu poslaniće, oću li svijezati devu, a zatim se osloniti na Allaha Teba, rekao je tave. Znači svijezati devu, pa se onda osvonti na Allaha Đirašanu, ili ću je pustiti, a nakon toga se osloniti na Allaha Đerašanu. Pa kaže ne, kaže je ćeš devu, pa ćeš se tek nakon toga osmotti na lađi. Ostaviš auto pred džamijom, otfereme je kažeš, ja sam sobie ladije pa Znači to je primjer, da je ostaviš tamo auto otklano ili zaključano. Šta je ispravš? Šta ispraviti vku? Ispravite repu da zapušaš u auto i da doješ u žami da klanjaš. Ako se šta desi, desamda su drugi neki e, šarijski propisi, da li si iskušan, da nisi iskušan, da li možda nisi uspio zaključati nešto što se ottušno i slično. Allah Đelešanu kaže u suri Al-Mu'min 44. ajetu objašan pa kaže Ja svoju stvar prepuštam Allahu tebareke ve ta'ala inna Allahe basiru bil' ibad Znači da svoje stvari, svoje postupke sve svoje slučajeve, sve što se radi sve što se dešava, da ih prepustiš Allahu Đelešanu, a on je taj koji vidi dobro svoje robove. I poslanik A.S. je učio često do Uh, u hadisu koji kaže Šejh Albajn da je verodost Ahmed i Abu Davud gambleže Allahumma rahmeteke ercu Gospodaru moj, moj Bože, zaista tražim i nadam se tvojoj milosti tala'takinni la nafsi tarfat 'ayn inam wa me prepusti samom sebi nijednog trena znači čovjek trebaš biti da sostaneš na lađi, da nikad sam sebe da budeš prepušten. Zatim kaže popravi svo moje stanje sve moje trenutke sve što se dešava kod meni možu popravi gospodara, zaista nema drugog istinskog Boga osim, osim tebe s ovim ćemo završiti, molim Allah Tebare Kvetala da nas počast istinskim telekulom oslanjanjem na njega Tebare Kvetala da se pouzdamo i uzdamo samo na Allaha, a onaj koji to učinje zaista je Allah Subhanahu wa ta'ala divan zaštitnik svakom onome ko se osnovi na njega, Molimo Allah Tebare Kvetala da popravi stanje naše naše Bosne, stanjem muslimana u čitavom svijetu, da iskušenja i fitne koje zade se umjet poslanika sallahu aljih i vasalame brzo prevaziđemo, da izađemo iz nje, a da i on Subhanahu Nala zadovoljan s nama Allah molimo da ovom kur'anskom Jelajšanu kaže Rabbena la tuzib kulubena Ba'da idh hedajtena Vahab lana min ladunke Izruje kur'anske jedove I zatim znači Jelajšanu kaže Rabbena te meulana, tansurna, al molim Allah da što nam iman stabilim, da ne budemo nepokolebljivi, da ne popuštamo našoj vjeri. On je zaista divan zaštnik svakog onoga koji se na njega oslanja. Tražimo njega zaštiti utočište od onih koji ne vjeruju i koji se bore protiv, protiv muslima. Subhani, Allahum, hamdika, šebena, ila, ila tass, lakum, katubu,